Nu är det Revens det här och då allt ska kita sig på en och samma gång. som två minuter till sändning. Vad ska nu Ted tro nu då? Så, så, där är han. Du är arresterad i lagens ja, men, namn. Lagärgård, på, på hey, handklovarna. Jag, jag ska i sändning om några minuter. Jag är ju plepp Lugna ner dig. Du har rätten hey, att jo. hålla Håll käft. Välkomna till Radio Pleppo eh, Programmet som både låter odda vara jämnt Och låter odda för jämnan Med Ted och Kai Hej Ted, din ljus är öppen Och så är där en minirörmåkare som håller på Skulle Kai egentligen ha sagt här nu Så står det på lappen Men Kai är inte här Det är sändning eh, Pleppo Röda lampan lyser Och Kai är inte här Jag vet inte Jag... <laughs> I idag är Radio Playpo så ska vi leva loppan, röka rajgräs och pöka på pendeltåg Det ska vi Vi ska alltså ja, Det var tänkt att vi skulle göra allt det här idag Men så no, Kaj är försvunnen Alltså, det här är jobbigt jag talade med honom senast i morse då han kom hem från sin ballettträning men sedan dess jag har försökt ringa honom nu i två timmar men han svarar inte han har aldrig missat en sändning för, och man skulle tycka att han åtminstone skulle ringa och meddela det där dumhovo, han är ett dumhovo lämna mig här och det är sändning och live och pleppo och jag skulle som så måste kissa men det kan jag ju fara och lämna hela studion tom för det är ju liksom helt att det. Ah! Där kom den. det, Oj, vitsen. Nu rinner där ni är förståld. Hallå? Tedda. Kai, var är du? Det är ju sändning. Radio Pleppo, nu. Tedda, jag är i finkan. De tog mig när jag var på väg till studion och jag hade, jag hade inte en chans att ringa förrän nu. Men vad? Alltså, vad? I finkan? Varför? Va, vad har du gjort? <gör> Hittar de väl hitta skogartongen? Nej. sitt vanliga ställe. Kai, du, du minns ju vad, vad vi sa. Att om någon av oss skulle bli fast för skokartongen så skulle han hellre gå i döden än berätta någonting om den eller tala om vem han har den tillsammans med. Men lugna ner dig nu. Det är inte skokartongen. Jag vet inte vad de håller på med men... Men det här är så obehagligt, alltså det är stora muskulösa män med tatueringar och rakat huvud och de tittar på mig. Du måste snabbt komma hit och tala förstånd med poliserna så de släpper ut mig. Men jag är ju i nu, Kai! Ja, men strunta i det. Tryck på autololl i datorn så kommer det ju lappen automatiskt. Okej, okay, okej. Okay. Kai, ta det lugnt bara. Jag kommer. Du är ute därifrån på nolltid. Skynda dig! Okej. Okay. Nå ja, uh... Jag måste som ni hörde gå och fixa ut Kai. Var är den där. Aha, autolol. Folk kämpar om min vikt. Äh, upp med hakorna! <skratt> Varför stoppar normen en piller i näsan? De vill inte ha snorungar! <skratt> vad har du där? Kaniner! Och vad gör de? Kaniner! Lyckliga ögonblick som man kan anta att urartar i katastrof. Åh, oh, Lesmo! Det är så underbart att vi, efter nästan ett helt år, kan köta om vår stackars dotter här hemma. Ja, läkarna sa att hon gjort stora framsteg och kommer att vara vaken och på benen igenom några veckor. Oh! Lesmo älskling jag är så glad Jag också jag älskar dig Jag älskar dig också Lesmo men vågar vi verkligen lämna vårt barn i teknikens händer? Det är ju tack vare modern teknik som hon kan återhämta sig här hemma i sitt eget rum tillsammans med oss. Den här datorn är hennes doktor. Den registrerar allt och missar inga impulser eller förändringar. Den köter om medicinen och allting. Den kan inte göra något fel. Speciellt inte nu när vi har XP och har installerat service serviceback tvåan. Hey son. Det är så Hej, du kan sluta nu Va? <laughs> Vem är du? Jag är puberteten. Och jag har just kommit in i din kropp. Pu Pubert, vadå? <laughs> puberteten. Vet du, nu kommer det att hända en massa spännande förändringar i dig. Ja, ah. <laughs> Det kommer lite hår, lite <laughs> allt möjligt. Men kolla, vad hände gjorde du med mina armar? <laughs> ja, nå, det är lite sånt där. Ja, men vad gör du med min snopp? Ja, det kan kännas lite. vi tror ska det ska. Det ska... <laughs> <Nej>. <laughs> Förlåt, du. Det nu ska här? du bli en kar. Nu är det slut. Ja, men det är oundvikligt. Okej, nu kan det sticka lite i halsen, för jag ska justera en sak här. Sådär, ja. Nu no, är du, nu är det strax klart. Men du, vi syns då, och lycka till, och ja, safe sex, hejdå. Vad gjorde han? Kolla, där en tjej. Klockan är kvart över tolv den 4 augusti 2006. Den misstänkta är Kai-Erik Korkea-Aho och förhörsledare är Konstapel Lagagård. Lagagård! Förlåt, jag hörde inte på. Förhör den här brottslingen nu! Ja, ja visst. Men vad är det jag har gjort? De inte kan ni bara komma och arrestera mig så här, bara utan någon orsak? Vad gjorde ni den 16 maj 1989? Va? Nej men då var jag sex år, vadå? Här är bilden på er, ni på Pohamma. Kan ni bekräfta att det är ni... Vadå? Va? Va ja, jag det jag? jag, då alltså? Här är ni en månad senare på Visulahti. Kan ni bekräfta att det är ni på bilden? B -b -b -b -b -b Jo, det är jag. Här är en bild på er på julafton 1990, när ni får ett jättestort paket. Och här, öppnar ni det. Jaha, det var en fjol i i. Och här gråter ni. Ja men, ja, men vad är det här? Är jag som anklagad för att ha varit bortkämt som barn, eller vad? Jag, jag har ett jobb att och släpp mig nu. god, låt mig inte distraheras av den här mytomanen. Fortsätt, enligt formuläret. Har ni framställt oanständiga animationssnuttar av upphovsrättsskyddat Mumin material och gjort det tillgängligt på nätet? Är det det det handlar om? Men det är ju snart två år sedan, det var ju bara... Alltså, va, va? Har er avföring varit jämn och riklig den senaste tiden eller hade det förekommit oregelbundenheter? Jag tänker inte svara på några fler frågor nu innan jag har talat med min advokata. Lagagård, jag tar över nu. Bra jobbat! kasan. Tack ska du ha. Kai Erik Korkea, Ni är anklagad och synnerligen misstänkt för att ha ätit barn. Va? Alltså det är ju absurt! Varför får ni såna idéer? god spela upp bandet. Men idag är det nu ännu mer spännande än någonsin. Mm. Och vill du berätta för lyssnarna varför det är så? Ja, eh, idag ska jag gå till äta barn. Och sen ska vi avslöja vem som vann iPod den ah. i vår. Idag ska jag gå Ted äta barn. äta barn. Äta barn. Äta barn. Men alltså... Är det er röst vi hör där på bandet där ni helt tydligt erkänner vad ni har gjort? Ja, men det där är ju från Radio Pleppo. Det är ju som en läppa. Eller det där är inte ens en läppa. Det är som en helt idiotisk random grej som vi bara sa... På skoj alltså! Nå no, jag skrattar inte. Och alla de upprörda mammorna som ringde in och anmälde er så skrattar inte heller. Men alltså Att äta barn är väldigt olagligt i Finland, här korke Aho. Det blir minst 70 år i finkan. Men hör ni inte vad jag säger? Alltså jag blir tokig på det här alltså. Ju... Lagagård, släng den här kanibalen i en cell. Sätt honom tillsammans med Efraim Reveromeo min Så kanske han lär sig att du är en riktig är Carlos och pipa Släpp pipa, härifrån, Kom in här Arifon, Aha. Det är Dunkin dags för fredags och fredags sommarjobb och del 4. Det här är alltså vår mission i sommar att pröva olika sommarjobb för att se vilka som är bra och vilka som kan dra. Och skogen Fred på jorden Och idag ska vi arbeta inom vården Som typ med åldringar och som typ med sjuka mm. Vi står utanför vilohemmet evigheten Och ska strax gå in och som typ prata med vår chef Hugonborg mm. Och sen får vi våra sjuksköterska uniformer Sack det som Brittney pers. Och Freda, har du stängt av din telefon? Mm. Självklart mm. För på sjukhuset får man som alltså inte ha på sin jobb mm. Så folk inte får epilepsi Sack med det Ja, flickor, det är ju ett krävande arbete att jobba här på evigheten Men också väldigt givande Som typ alla åldringar ger en soffelig frö på jorden Och som typ som rövkaramell Det är ju människor vi jobbar med Och man måste minnas att behandla våra klienter Så som ni själva ska vilja bli behandlig är det Freda och jag älskar att behandla människor mm. Vi studerar faktiskt på hummen. Mystiska! Som typ experter, Frida. Mm. Vad är människa på latin? Mm, Mogwai. Mm. Där ser du! Ja, det är bra. Jag tror nog att vi kommer att komma bra överens med R. Välkommen in i familjen, Jär på evigheten. Men, men, vad har vi för lön? Lönen ligger på 85 cent i tima. Som typ, Sakmadec, är det inte ganska lågt Ja, nu är ju det här vårdbranschen. Freda, du ser ut som en doktor. Fred på jorden, doktor Freda, onkotella hejla ångel mig. Åh, äh. den visse in vilostnott. Fack mig dig åtta kakslångar och kaks här här, på jorden. Fred på jorden. Nej, det tydligen matdags. Jag är nog och på Alltså stämningen här i matsalen, Freda, är som värsta. Här tar jag paus. Som töp där som en teolog sits. Freda, ska vi få upp stämningen? Fred Fred på jorden. Okej, okay. uh, fortsätt äta så sjunger vi en sång under tiden mm. Fredas sommarvisa Du ska inte tro det får då åka Ifall inte någon ordnar fest På setsar så måste man då åka Annars är det ingen vet Jag dockar så att blommorna blommar Jag snapsar för det studiestöd jag fick. Och till den som då inte vill då åka Så säger vi långt Sakmal Dök det funkar inte. Det är som ännu dålig stämning. Oh, uh, Okej, okay. um, nu vill vi ha lite fart och glädje i rummet här. Och uh, till exempel uh, Märta på bordet. Vi vill ha Märta på bordet Märta. Äh. Märta på bordet, på bordet. <skrubben> vi vill det, <skrubben> nu är vi i städskrobben Vi som typ gömmer oss för <skrubben> För Märta som typ bröd lårbenet. Fuck dick, vi bara vill det bara väl Fuck my det här sällskapsrummet Frida är som typ night of the living dead Frida, jag som typ orkar inte med Radio Vega Gå och ändra till extrem Okej okay. Gunvar, Gunvar, han den där ena på träan har som typ kackat ner sig. Sack, Madik! Nå no, men ta och torkar upp och byter kläder och hjälper till. Sag med dig här du inte vad jag sa? Han har kackat ner sig. Jo, no, men det händer ganska ofta här på... Kaka ner sig! Äh, äh, äh, äh, äh, Stäng att få alltså världens jobbigast gobb. Jag är inte hungrig. Men som till pilja i såsar. Freda har faktiskt huvudvärk som sagt var med dig och du som bara klottar. Vem är det? Koko pappa, hur pappa hörde med dig. så det är matdags. Ska bara titta in och se hur du mår. Innan jag sticker till jobbet. Vem är du? Nå pappa nu känner du ju mig morten. Nu har han väl uppfört sig flickor. Som typ... Alltså, er pappa är som typ jätteroddig och som typ galen och har som typ kissar ner sig och åt upplackar Ja, alltså han är ju gammal och senil! N som typ... Vem har inte varit senil? När jag dockar så brukar jag bli senil! Mm. Jag... Men er pappa... Som värsta mått vem pappa? Fuck Freda, här kommer jag med medicinbröckan Som typ en kopp med namnlapp per patient mm. Vi går och delar ut dem Hålla Freda, jag skrinnar Frida, hur gick det? Fuck, man dyks som ingen luft Freda, håll upp händerna och säg vapen, vapen, vapen, vapen, vapen, vapen. Oh, som typ värsta nära döden upplevelse oh, Nu är som alla piller hullar om bollar. Som typ, vi plockar dem tillbaka Fröpa jorden Ja, där är ni... Alltså, nu gav ni väl rätt mediciner åt allihop? Nå, no, nu no, fick de några piller nog, man. Det, det, som typ delade rätt rättvikt. Mm. En för alla, alla för en. som typ. Men alltså, vad är det här? Alltså, ni sa ju att ni hade tidigare erfarenheter av vård. Det är ju omöjliga. Som typ, ja, vi har varit på vårdberget varje vappen. Mm. Som typ, vårda gulisar, sång i din vare. Men, men, men hemska saker, ni måste komma och hjälpa till nu, ni är ju semst jag har tagit att få fått din affect fredag jag blir som helt finnes med dig mm. för vad och docker istället och flötar aldrig fastbadet och, och det är som katten som där och där och som där till var berget radio var jag radio radio, radio leppo det här är radio leppo och No, när det var dags för sändning idag så var Kai försvunnen Och han ringde sen och sa att han är i finkan Och det är helt sjukt Hur som helst så har jag nu åkt till fängelset och sitter här i besöksrummet Och det är en sån där hytt här Och man ska som då sitta emot varandra med en glasruta emellan Och så talar man då via en telefon Kai borde komma snart Och ja, där kommer han Det är nog vakten som leder honom hit Och han har handbojor och... Atokai, vad händer? Dead. Åh oh, jag är så glad att se dig Här är så hemskt Du kan inte ana hur hemskt det är. Men Kai vad är det som har hänt Varför är du här Nå, Det är ett sjukt missförstånd alltså, den, Det är någon som har tagit någonting Som jag sa i en sändning på fullt allvar Och anmält mig Det är så sjukt det, Inte kan man ju ta radiopleppo på allvar Ska man göra det så, så, så De skulle ju ha varit tvungna att införa dödsstraff Och vi skulle ha blivit hängda 30 gånger redan Men du måste ju förklara för det. Jag försökte, men de lyssnar inte Alltså Ted, jag delar själv med en före detta körman Och han väger säkert 150 kilo och har tatueringar över hela kroppen Till och med på, på den där Han, alltså Ted, du är mitt enda hopp Kai, vad har du på halsen? Sugmärken? Du har sugmärken på halsen! Och den där killen i min cell sa att jag, att jag hade blivit antagen till hans karaskola i tre moduler. Och de här märkena kommer från den första modulen och så blir det modul två och tre och final exam sen ikväll. Det du, du måste få mig härifrån! Ta det långt! Jag ska fixa det här! Jag ringer vår advokat genast. Klaus Warners telefonans ringmaskin. Jag är ute hela helgen och fångar ödlor till min kräldjurs Det blir premiär hemma hos mig om en vecka. Lämna ett meddelande och en god motivering så ringer jag upp när jag och hinner och är hemma. Igen. Hi, Klaus Warners är borta, men han kommer tillbaka på måndag. Ha, han fixar ut dig då. Men inte kan jag vänta till måndag. Och Klaus är ju helt en idiot på jury han läste ju typ tre veckor Och så fick han studieångest Och hoppa av Han vet ju ingenting Han tror ju att Matlock är en dokusopa Det du måste hjälpa mig Och du måste göra det nu snabbt Jag klarar inte här Jag, jag blir galen av det här stället Och de här människorna Och att sitta in svängd ah! Kaj, lugnt Vakterna tittar hitåt Kaj, Jag ska fixa det härifrån. Jag ska fixa det härifrån. Jag har en plan. Ikväll. Lyckliga ögonblick som man kan anta att i katastrof. Åh, oh, älskling Din valkampanj är en stor succé Jag vet Och det är mest tack vare allt stöd jag får från dig oh, Jag älskar dig oh, Jag älskar dig oh. Men skulle du älska mig fortfarande Om jag faktiskt blir president oh, Självklart ja. oh. Jag skulle stödja dig Och tillsammans skulle vi förbättra världen oh. Oh. Och så har vi ju vår underbara son Som snart är två månader gammal Kan livet bli mera underbart Vi är friska, vi är tillsammans Tillsammans du och jag, din politiska karriär är på väg uppåt Och tillsammans får vi stå här och titta in i ögonen på vårt kärleksbarn Vår söta, gulliga, lilla Damien Varje gång jag lyssnar på Radio Pleppo växer mina bröst med en storlek vill du ha ännu större bröst? I Radio på x .fi finns alla gamla avsnitt av Radio Pleppo för dig att lyssna på när som helst. Det här med brösten! Gäller det för karrar också? Det gäller för karrar också. Hur är det med transmänniskor? Jo. Ja! Det här är Radio Pleppo och den här sändningen har varit helt kaotisk för, för Kai har hamnat i fängelse, Men han är oskyldig och jag ser det som min plikt som hans vän och kollega att få ut honom därifrån och Poliserna lyssnar inte på mig och det här så tvingar mig till drastiska metoder Ikväll ska jag hjälpa Kai att rymma från finkan Jag är nervös Haha. Ha, Hallå. Jag skulle lämna en kaka till min äh, syster son Kai. Korge aho. Ähm. Jaha, god kväll frun. Det var en stor tårta ni habaka laggot titta. Oh, den är faktiskt stor. <laughs> jo! Ja. Det är så att det skulle rymma sig. Jag menar, det så att han ska kunna äta sig riktigt mätt. Ja, ja. Kanske det blir en bit åt oss också. Måste ju bara röntga den här tortan först. Det är som en standardprocedur. Uh, uh, no. Vad är det med? det är inne i tårtan. Och damen springer iväg. Kom tillbaka! Uh. Hej, kom tillbaka. Vad God kväll. Jag är fängelseinspektör Ted... Ted-Jörgen Asplövsbacka. Och jag ska inspektera alla cellerna. Jaha, Nå något sånt har vi inte fått besked om. Lagergård, har du hört om någon inspektion ikväll? Nej, det har jag nog inte hört om. Äh, ge mig nycklarna bara för det är över på ett kick. Hör du, nu ramlar skägget av dig. Aj, shit! Det är ju den där Ta pass på dem. Du får nog komma och ta en titt på det här. Har du kört fast i din sudoku nu igen? Ja. No, men, du har ju två och där. Va? Karlsson, jag tror det är någon som kryper in i ventilationstromman. Hallå? Är det någon där uppe? Men det där är inte ventilationstromman, hör du. Det där är avloppsröret. Är det Är inte fantastiskt skulle du säga att hela systemet här på fängelset har blivit datoriserat! Alla dörrar och utgångar öppnas och stängs av den här datorn! Så mycket mindre arbete för oss! Jo, det är nog praktiskt. <håh> <håh> Nova nudo! Ha! Nån som heter Teddyboy 83 har lagt till mig på sin MSN-lista! <håh> Jag känner ingen sån. Vem är det och vad vill han? Teddyboyt83 vill skicka filen inte ett virus.exe. Vill du ta emot? Karlsson, mm. mm. du ska nog inte ta emot den. Ta avbryt. Han skickar den igen. Fattar han inte? Avbryt. A avbryt. No, vad nu då? Teddyboy 83 vill starta en webbkam-diskussion med dig. Nu loggar jag ut. Radio blev på. du där? Tedden, ja du kom, skynda dig. Vad gör du? Har du en häst där? Så här gjorde de förr. Jag binder det här repet runt galret Och nu. Hoppla, hoppla! Hoppla, hoppla! Just det det funkar, väggen gå ner. Ted, du klarade, Jag är fri. Kaj, hoppa snabbt upp. Hopp. Ja, hoppa. silver av mig. <laughs> oh, Ted... Jag tror vi kom undan. Ja, ja. Tack för att du räddade mig. Men nu är vi laglösa. Här ute i skogen så är vi nu. vi kan aldrig återvända till civilisationen. Allt det här bara för att du drog en idiotisk läpp i radion. Jo, ja, man ska inte skoja om vad som helst. Det har jag nog lärt mig ja, av nej. det här. Man får inte vara för osmaklig i radio. Man får inte gå för långt. Jag gick över gränsen och nu är jag hungrig och fryser. Jo. Ja. Om vi ska äta varandras kakka. Vad? Det är ju som varmt och så är det någonting att stoppa i magen. Och om det är den andres kakka så är det ju som inte samma sak som att köra genom systemet själv heller. En kakamacka skulle inte sitta fint. Eller putt i kakka. Men kärlek kan man ju äta Nej, men, Det är lösningen på svettfrågan säger jag.